قيله فقط ثبت ما نه سب میيل معوتزیلتتي م ثباتې شکتې قنا شرركو انجد می ا اسمناې حال ش غرضدي شار رحمة الله ليله تع لیک دی دی شرح نه درې دي اول غرز دی شارح رحمت اللہ لینا قل دی سوال اولی غینا جواب دویم بیانا قل دی سوال اولی غینا جواب دریم ذکر کوی وزاحت دی کلام دی ماتین سوال دا رازیت ای احل سنت والجماعات تاسخو خبر دا ذکر کلاس افعال اختیاریو دی پارا خالق اللہ رب العزت دا کاسب دی دی پارا بندده نو تاثیر دی قدرت دی ابدا په دغه فعال اختیاري کې موجود ده تاثیر دی فعال دی قدرت دی خالقم په دی فعال اختیاري دی بنده کې موجود ده نو په دی یو فعال کې دی دوه شرکت راغې نو تاسم اغا الله رب العزت تاسم بندګانه اغا دی الله رب العزت سره شریکان او ګرځول زکاه دغه یو فعال اختیاري ده په دی کې د بنده د قدرت تاثره موجود ده او دا رنګا د واجب صبحبحانه هو د قدرته تاثرم راغلی ده ټیک د دی یادتیبار بدل دا یو بیااعتبار خللقه او بل یادیبار الکې سب ده خولی ک نه چې کله د دواړوغا د قدرت لاندې راغې نشر شرکت دی د غ دواړو په د یو فال کې راغلیی ده نو تااسې خوویللی چې معتضله اغا قول ځکه بایل دا چې دوی په قول بندې لاظمیږي لاظمیږي شرکله د ووجنا چې دوی په د یوفال کې چې هغه خلق دا بندگان د واجب سربحانه هو سره شیککان ګرځوللی دی نو هلی سونهته په دغې خبرې کې خو تاسم فقط د اثبت تو ماه سبیل معتزیلتتي تااس ثبات د ا هغه شرکت وکړه د بندا له باری تاله سره چه کوم تاسه اغا ده؟ مو تزیلاو تمن صباوو نو اغا بند تاسه می اعتراب و اقرارو که. نو دیر اغای لده نه جوابو که حاصل جواب ده جواب داده. چه نه صاحبا دیت شرکت نویلی کی گی وله. ویده وجه نه چه شرکت خواه عبارت ده لده نه. چه دو کسانه اغا پیوفی عل که سر شرک سی. نه دو کسانه پیوشی که سر شرک سی. بیا هری او دیپار اخپل حسا وي لکه مثلا شرکاد قری د دین لريبو علاقه خلک هغه په دی علاقه کې سره شریکان دي دا ټوله د دوی علاقه دا خولیکن د هرې قبلي حسابې لده او, دارنگ اغا آو دا رنګه د هرې اغفلريني او د هر کور حسابې لده نو د غشان نو د ته هغه شرکت ویلې کې نو د غشان په ذات پزاد... په دغه فعالې اختیاري دي بند کې نه د واقع سوې زکات دلته خو دا غفيال چې مقدور دی باری تعالی دا هغه په یو جهت ده او چې دا مقدور دی عبادت لپاره راغله دا په بل جهت بندیده ان د ده چې په دغه یو شیکه چې خلق دا دواړه سره شریکان ویل کما اتزله ویل دي بیا د هر یو دی لپاره بیل بیل هیڅ مالوم وین او د سنده چې په کسب کې دواړه سره شریکان وی بیا د هر یو دی لپاره بیل بیل هیڅ دلته کو دا دا یو مقدور اغلاندې د دوالو قدرتین نه راغلي ده خو لیکن جهتونه مختلف دي لکه ګور مګیا یو چې دغه منځکه مملوک دی الله تعالی مند او دارنګ مملوک دی ابدم ده دی یو چا شخصي منځکه دا نو اوس د تایم نسبت کې دلیسی چې انه مالک لن لها او دارنګ باري تایم نسبت کې دلیسی چې انه مالک لن خو لیکن خبره دا ده د دې ته شریکت نه ویلې ذکار چې دلتا دلتا په بېلو بېلو جهتونوبند راغلی دا د الله تعالی دا په اعتبار دی حقیقت او د بنده دا په اعتبار دی مجاز تخلیقی الله رب العزت کړای دا نو په دغه اعتبار سره دا مملک دی الله تعالی دا او تصرف دی کې بندکوي په دغه جهت سره بیا دا مملوک لپاره دی عبادت نو هاصل دا دا چې په دغه جهت بندې هغه د دواړو شرکت راغلی وی د هر یو د پاه ب له هی سماللومهوي نو دی بیا بیاغا شرکویللی کې د دا به شرکتو د بندله باری تاله سره خولیکن دارنګ خو مخول نه د ځ کر کړ ځک دا مقدور د بنده د پاه ثابتتهوو په یو یادې بار سره او دا مقدور لپارهې واجبب سرحانه هوثابت تهوو په بل یې بار سره نو شرکت چرته راغلی دا نولی حه مګه اسباد د هغه شیونه کچې نسبته مګه معتزله او تکړم فلا یریدو ما یریدو <تصفح> <تصفح> دویم اشکال دا وارد د معتزلیای <تصفح> چې اهله سنت والجماعه فاسخ خبره دا وکړه سید دی فی علی اختیار دی لپاره خالق الله تعالی ده او دا غ فی علی بنده کوي نو اوس مغله تااسې نه پښتن نه دا کوو چې په دغه دو امرو کې چې خل کې سب ده قوي خلق دا اوکه کې سب نو خلق دا کوي دا ځکه مخکې مږ تاس ویلیو وو چې کې سب د داسې یو ش دا انفراد دی دی مستقل دا نسې واقعې کېیدلی او خلک دسې دا انفراددن او مستقل واقعې کدهلیشي نو مستقل دا اقواوي په نسبت سره اغه غیر مستقل او محتاج لارن نو کیسه محتاج او خلق تا خلق د کیسب ته محتاج نو نو د دې وجنه معلومه سه و معلوم خبرات چې خلق دا کوي او په نسبت سره کیسب لارن نو اوس تاسو خبره دا کوي اهله سنت چې کیسب دې دې بنده کوي او کیسب دې دې فعل اختیاری دا قبيح ده نو نسبت د دی قبيح دې دې دی کیسب دې وجنه بندته کې د لیسی نو کله چې الله تعالی خلق دې فعال کړایره خلق او لکه سب نډیر کبی حدا نو بیا خو په کار قویده کبی حنا خلق او دې کې سب نډیر قویده بیا خو په کار د عادت نسبت دی خو به اغا په د افعال ق بهو کې باري لره وسی نو چې دې دې ز عبد وجناب بنده طابقه نسبت کې د لیسی دې اغا کوي دې وجنه خو په کار دادا چې واجب سبحانه هو ته دې کو به نسبت وسی نو بیا خو د معتزله قول حق ثابت چه وی ویلې چې بارځي له افعال اختیاريونه افعال قضې حدی نده دی خالق الله نده و الا فیلزمو نسبه القبح الیه تعالی تعالی الله عن ذلك ولون کبیره سوال پولیسو سوال داراګه تیمخ کې تاسې تفصيل را تکړیو چه دوه شیا نه راغله یو کې صبراګه دی دی دی 파ره کاسب بندده یو خلق راګه دی دی دی 파ره او خالق الله تعالی نؤس په دغه څیاله اختیاري کې څه کله دواره پیدا شول نو مخکې درسونو دا خبره ما ثابت کړه چې خلق دا کوي دا په نسبت سره چاته اه کیسه دا زکه وږه موږ او تاسو محتاج نه دا او دا محتاج ده نو چې کله د ذعب دی وجنا چې بنده کې څه بو کی بنده ته نسبت د خوبه کې دلی سي نو دا اغه کوي د وجنا چې واجب سبحانه و خلق کړی دا په کار دا, دا. چې واجب سبحانه و له راغه نسبت دې قبح راغلې وای نو چې دې قبح نسبت باري تعالی ته راغی پدې کې بیا خو قول د معتزله او حق ثابت څه چې یو ویلي چې موږ انکار چیل دینه کوو چې د افعالی اختیاریو د پاره اا خالق الله تعالی نه دا ځکه نسبته قبح لازميږي نو دا خو قول دی وی صحیح ثابت څه د راغې لدینه جواب که چې صاحب د دې ځعدی و جنا موږ نسبته قبح کوو دی اغه قوی دی وجنا مګه نسبت د قبح نک او وجدار دی اغه خالق ذات ذات حکیمه ده دی یو في عالم لا يخلو عن الحکمه اغه د حکمت نه خالې نه وی عام لدینکه مکه معلومی او کنی معلوم کماګه پیګه حکمت او مصلحت بند خبر یو کنیو خبر که اغه مصلحت بند مګه پیګو او کنه پیګو کولی کین اغه حکیم زړه ده نو اغا ته دغه فیلقه بها خلقي پدې کې به خامخه د څه حکمت وې او کاسب اغا چون کې اغا حکیم ذات وېنه د حکمت والا وېنه حکیم ویل کې کې اغا چا لره ال عالم بی عواقب الامور سیغه ته دغه شی انجام معلوم وي بندا د دې کارونو له انجام ده نه نو دې خو عالم بی عواقب الامور ده او سره له دینات باري یو کار نه منع کړی الله تعالی په یو باندې ترته تب دي عقاب مرته ذکر کړی <تصفح> وعید مرته راغلی دا دیغه وبا وجودی دی کین نو دی و جنا اگر کدا دا ده دته په نسبت دی قبح کې ده لیسی خو لیکن خالق تبو اغه نسبت دی قبح هه نسی کې ده راي په بهترین جواب وکړه ترته زهنه واخیس کنا جواب څنګه راغی چې دا خبره مګ منو چې کې سب دا ده او خل دا قوي ده خو لیکن خبره ده د دې قبیح دی و جنو مګن نسبت د خوبح زکنکو چې هغه خالق ذات ذات حکیمه ده او حکیم یی دی لره چې هغه عالم بی عواقب الامور او فعال دی د خالینو ویله حکمتنا نو د دې چې دغه قبیح شی پیدا کوین شاید پدې کې دی الله تعالی یو خاص حکمت وین لکه مثلا الله تعالی خلق د اجسام دواره وکړی دا مار پیدا کړی دا پیدا کړی دا او اودارنګ کافر پیدا کړی دا پدې کې الله تعالی خپل حکمتونه دي او لوې لوې مصلحتونه لوې faide دي کې کتابونه او نقل کې چې کچیر ته په دنیا باندې ماران نو وای موجوده نو د زهريلا فضا او د هوا دی وجنه انسانانو زون نو کړای نو د انسانانو د ژوند د بقا ذریعہ د ماران دي په فضا کې چې څومره زهريله مواد دی هغه دوی راکش کین اگر اجم ماران نو که چیرته دی دا ماران ران په دنیا کې نه وای انسانانو به څېخ ځو نه وکړي و دې کې دی الله تعالی یو لوی مصلحت دا دغه را راوخله یا لك اتباو د دې مستقلی فایده ذکر کړی دی لك حیات الحيوان وله دی اغه مستقلی فایده ذکر کړی دی لك مثلا یو فایده دی د فار داد د لړم دی فاره چې کړه کلا سره سړی اغه لړم راوخله نو اغا وسوځي نو بیا دیغه لړم یره اغا دی ګردو د ښاڼي لپاره یو بهتري علاج ده د ګردو او د مثانې کچرا او ښاڼي اګه ور سره ختميږي او, اتبا دي. دي او دا رنګ اتی نقل کړي دي چې کله د دارا واخس او ودس وځاو دیغه یغه ایره د لټېلو سره ګډ کړه نو کوم ځای ته لړم ټکور کی په غځای باندې لګو دی د درد لپاره علاج ده او دغه سید دی دوی دی هغه زهره نه دی دوی دی چې چلو نه چې څوک او نه دا په کې یو له یوه فائدہ او دارنګ کتابونه لیکي چې الله رب العزته د کافر په پیدا کول کې دوی د سی پیدا کړی دي چې هغه انبیا علیه السلام نسته کافر الله تعالی پیدا کړي د دې په وجود کې دوی د دي چې هغه انبیا علیه السلام کې نه دي یو فائدہ دارا یو مسلمان راغی دا کاپیر مړکه نو دای په پیغه باندې غازی جوړیږي دا ګټه په پیغمبر نهسته یو شړای ونه کې د پیغمبر مړکه نو دای مردار ده دا او کدی بغازی یي کنه مردار ده دا پیدا وړ شرط په پیغمبر کې موجود ده یو کاپیر و کې د مسلمان مړکه نو دای به شهید وي او کیا یو پیغمبر ونه کې د یو بل کې به مردار وي وو پیدال هغه ته شهید نه لای کیږي نو د کفیر او دارنګ د مار لړم اجسامي دواره وکي الله تعالی حکمتونه او مصلحتونه موجود دي نو دغه شان هغه په دې امور کې دیم هغه افعالک به حث الله فائدہ کړي دي نو هغه حکیم زړه فیاله لا یخلوا عن الحکما دې د فیاله د حکمت نه خالینی په یغه کې به خامخه او مصلحت وي په یغه کې به فائدہ وي نو دې دی, دی وژن موږ د تنسب د قبح نو سو کولای کته بندت وي ولیکې چې بندت خوې زککو ددخوا عالمب عقع بلوومور ده نه او دوه م الله تعلا دی تر منه کړی او درېمه دات چې دتی تروب د قا او د و دي کار کړی ده د یغه باجویم چېد کوې خبت کار دکنه نو ددي وجه نه دوته مکاننسبتدي خو کوو اللهرهلهزههنسبتې قو به نه کوو خبره سابت تهسوه چې کول د اههلی سونه تول جمعاعت که دا حق قول ده او قول د معوو دا باول ده نو افعال حسنه ته ویلیکي افعالک به حسنه ویلیکي نو د دې لپاره د وضاحت کوي نو د یاته تفصیل دا ده ماتین یي چې اغه که افعال پر زاد الله تعالی سره دین او افعالک بها دا پر زاد الله تعالی سره دین مشیت او اراده دی الله تعالی عام او مخیوزه ه تر سو ويو اگر ټول ته شامل و خوره زاد بری تعالی مخیوی له رضا رضا دي بالي تعالى دا افعال حسنه وكسام خلكن افعال قب... قبيحه وكنستام وتاويلي سو الحسن منها افعال حسنه كنت وليكي حسن دي افعال دي صنع عبارت دا ودي دي غي وزهت كي ش حسن دي افعاله اغديت وليكي كي في علي حسن دي توليكي كي في اغام متعلق بمدح وي في دنيا كي او متعلق بثواب وي في عقباكي او یا اسان چې حسن دې ته ویل کېږي چې هغه متالق د زموږ دی عقاب نه وي متالق د زموږ دی په دنیا کې د مستحق د موزامت نه او په آخرت کې مستحق دی عقاب نه ګرځي دې ته فعال حسن ویل کېږي افعالک بهته ویل کېږي و, و, و تعرفل اشیاء بیا زادې ها ده دا کنه دې غو تاریخ په بل معلومه چې هغه متالق د زموي فی العاجل او متالق دی عقاب وی ف الاجل په دنیا کې د دې په کولو سره سړی مستحق دی زم جوړیږي او په آخرت کې د دې په کولو سره سړی مستحق دی عقاب جوړیږي نو د دې تفاعل قبی حوی لای کیږي د دې خبره باندې پوه شو وی دلیل بل ته ذکر نکې وی ولنا الله تعالی دی ولا يردوا علی عباده ال الله تعالی بندګانو دې فارا په کوفر چیری کی ناراض کیږي نو معنا داسوا چې مشیتو اراده دی باری تعالی عامره رضا او محبت دی باری تعالی اغه په متاله کې لحسن سرهوی اغه په لقب حي سرهوی په دې خبره کوی شوي ول استیتاه فانقلاکته وای په اعتیراز کې فقط اثبات مو متاثره خو ثابت کړي اهل سنت ما هغه څه نصب میلل مو متازلته چتا سے نصب کاو متازلو لرا و سوشم ثابت کړی دی من اس باته شرکته څنګه شرکت ثابت کړای دا قلنا مګایو ا شرکته ا اجتماع اذنان شرکت خودی دی تویل کېږي چې دوه کسان راځم نصی په یوشي کې و يتفرد كل منهما بما هو له او مستقل هر یو لږ د غدواړو سره له څه د دې لپاره و دن بل د لپاره نه مثال به نه وی ولنه لك شركان دي قرية دي وي محلي ولا وكما إذا جعل العبدو خالقنا لك يو بند وكما إذا جعل العبدو يا لك أغا بنده وغرزه وليسي خالق لفار دي سأبعالو أو سانع وغرزه وليسي لفار خالق لفار دي سأعراضو أو يا دي أجسامو بخلاف ما بخلاف ما إذا وزيف أمرنا فخلاف دي أغا سورتناسي يعني نسبت دي يو أمرو سي دو شعانو لرى پا مختلف وجهتينو بنده لك منزكا س فجهد به حد تخلق تراد بندگانو دی پاره ده فجهد ته سر و سره یا لک فعال د بندات نسبت الله ته کېدلې سي خلک او بندته کېدلې سي فجهد کې سر بنده فين قيلا كتو يا پاتراسي فكيف فكان كسب القبيح قبيحا څنګه به کې سر د قبيح قبيح وي او جهل بو وي موجب وي لپاره دي سحاق د مذمت به ما ان الكسب اضعف من الخلق قلنا مجا يو فصرف بيسي ولنامه غیاو له انه قد ثبت فيديو جناث ثابته د خالق حکیم زاده لا يخلق شيء انا نه پیدا کوي یو شی الا وله عاقبه حمیده ومگر دی غل لپاره عاقبت محموده وی و الا لم نتلي عليها اگر کومه پیغام بند خبر نه یو فجزمنا نو موږ جزمو که د انما نسقبه چه اغاځ موږ قدح بلول افعالنا قد يكون له فيها حكمه ومصالحنا کله پیغه کی حکمت او مصلحت نو پیدا کول د سامي خبيثو کی ادوار المؤلمات يا کې او درد رسو انکی دی لکا مارو لړم بخلاف الکاسب بخلاف دی کاسبنا فا انهو قدی فعال الحسنا زکا دی کلا او کلا بدکار کی فجعلنا کس بهولی القبیح نو مگر زولیو کول دی لفارد فعالی قبیحا سرل دینا چه من عمد تراغلی و قبیحا او سفها موجیب لفارد استحقاق دی مزمت و دی عقاب والحسن منها افعال حسنا افعال لله افعال دي عبادنا هو ما يكون غايبات الا غافلنا مما تعلق بالمدح وي په دنیا کې دي ثواب په اخرت کې به ترين تفسيردار چې تفسيروسي به مالا يكون متعلقنا چه غنوي متعلق لفارد زمو دي عقاب ليشن المباحه چه غ مباحه تور شامل شد پرزاد الله تعالى او پر اراده دي الله تعالى سره دي من غير اترازنا بغير دي گرفت وموخذنا افعال قبيحه نو غادي تو لیکي چې متعلق دي زمي په دنیا کې دي عقاب دي اخیرت ک دا پر الله سره سر ندی لما علیه لده و جنہ سفد بندی اللہ تعالی مواخذہ کی یا تیراز مانا اولاندی که دلو مواخذہ قال الله تعالی اللہ ویلدی ولا یردوال عباده الكفر اللہ نرازی کجی بندگانو لرہ پا کفر بندی یعنی مانای دا صلاح چې اراده او مشت و تقدیر دا متعلق دل طول سر رضا و محبت و امر لا یتعلق الا بالحسن دون القبیح